Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Idag tänker vi presentera en nyutkommen bok. Karola Eckrems härliga utgåva av Finlands Svenska ordspråk- och talesätten som heter Många krokar i långdansen. Men innan dess så ska vi återvända till ett välkänt skrock som vi försökte hitta förklaringen till i vårt radioprogram Folkminnen för snart 20 år sedan. Eh, Vad för är det otuligt att lägga nycklarna på bordet? Patrick Järvelö har skrivit till oss. Jag har någon gång fått höra en förklaring på skrocken mot att placera nycklar på bordet. Den förklaring jag fick var att det hela kommer från utlandet, möjligen USA, och där nycklar på bordet ska ha använts som en signal i bland annat hotellbarer av prostituerade för att visa att de var anträffbara. Det ledde till något av ett tabu för framförallt kvinnor att placera sina nycklar på bordet för att inte ge fel intryck till sin omgivning. Tabut ska sedan ha spridits och utvecklats till den skrock vi har kring fenomenet idag. Är det här bara en skröna eller ligger det något i historien? Ja, det ligger någonting i det. Men äh, vad vi kom fram till då för sådär 20 år sedan i radioprogrammet Folkminnen. Det var att det här sklocket med nycklarna på bordet det är inte känt överallt i Europa och inte känt i USA heller, såvitt jag vet. Utan bara i Sverige och Finland och sen länderna öster om oss. Ryssland och Ukraina bland annat. Och ja, vi fick alltså många förslag på vad det här kunde betyda. Men eh, våra tolkningar, de, de var misslyckade får man väl säga för att eh, det fanns för lite belägg eh, ända tills det kom ett brev från en manlig lyssnare från Västergötland som hade varit i Göteborg med en äldre kompis och de hade gått in på en hamnkrog som låg alltså... Eh, några trappor ner och det var rökigt där inne och det satt många kvinnor med målade läppar och då frågade brevskrivaren sin kompis hur det kom sig att kvinnor några kvinnor där hade nycklar framför sig på bordet och då svarade han jo men det är för att de visa att de har ett eget rum där de kan så att säga, ta med sig kunder- så att det fanns ett kodspråk då som man kände till på sina håll. Och det var det här kodspråket som kanske hade gått över i skrock så småningom. Och vi hade ju då lyssnare på radion som kände igen det där. Bland annat jag kommer ihåg att det var en kvinna som hade- tagit in på stadshotellet i Sävsjö och eh, hon kom till matsalen lite sent där och, och eh, la ifrån sig hotellnyckeln och slevade i sig mat för att sen gå och lägga sig. Och eh, när hon sen då gick till sitt rum så reste sig en man och följde efter henne och trängde sig in i rummet och hon fick liksom baxa ut honom eh, och då säger han, ja men du la ju nyckeln på bordet så han kände också till det här kodspråket mm, Jag kommer ihåg att vi tyckte det här var väldigt trovärdigt Ja visst, så att eh, vår tolkning blev då att eh, nycklarna på bordet det var frågan om från början alltså ett moraliskt avståndstagande en anständig människa lägger inte nycklarna på bordet och sen har det där övergått i skrock bland annat för att vara svårt att förklara för barn men eh, nu har det faktiskt kommit en alternativ tolkning som vi tycker är mycket intressant. Och den finns i en ännu inte tryckt bok som jag har fått tillfälle att läsa i manus. Titeln är Sånt vi bara gör. Redaktörerna heter Jenny Nilsson, Susanne Nylon och Fredrik Skott. Alla tre är knutna till Institutet för Språk och folkminnen som ju finns på flera håll i Sverige. Det här bokmanuset innehåller 90 korta texter av ett 70-tal författare om hur vi handlar och uttrycker oss i vardagslivet. Och Fredrik Skott han tar upp just nycklarna på bordet. Eh, vi påstod eh, då för 20 år sedan att det här var ett relativt nytt skrock. Men det, gör det, det, det stämmer faktiskt inte för att det finns i Törners 1700-talssamling av vidskäppelser och jag ska ta och läsa. På bordet må man ej lägga någon nyckel. Då blir osämja mellan husbondefolket. Så det verkar alltså som om ursprunget är det system av regler som kringgärade framförallt husmodern på en gård. Det var inte bra om man mötte henne utanför gården när man var på väg för att fiska eller jaga. Det var kärringmöte och det var otursamt. Bakgrunden är alltså att männen gärna ville att kvinnan skulle hålla sig inomhus. Och det var inte heller bra om hon lämnade ifrån sig nycklarna som hon hade i en nyckelring på bältet. Om hon la dem på bordet då var det ett brott mot på något sätt hur männen ville att nycklarna skulle förvaras. De skulle hänga i hennes bälte. Så det här att lämna nycklarna på bordet så att de kunde hamna i fel händer det sågs som ett hot mot familjelyckan. Och det här kodspråket bland prostituerade, det är... Man vet ju inte hur gammalt det är, men troligtvis så är det av senare datum än det här att det handlade om osämja husbondefolket. Mm. Och visst är det så, bängt att egentligen är det väldigt bra att det blir nya tolkningar av... Ja, det är också. så folkloristiken har vuxit fram. Alltså olika tolkningar av ja. sånt här som kan tolkas faktiskt på flera ja, olika sätt. Precis. Då ska vi prata om den bok som vår finland-svenska kollega Karola Eckrem har gett ut. Hon är arkivarie vid Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv i Helsingfors. Och hon har tidigare gett ut räknesamlingar bland barnlekar och poesialbumsvarser men nu har hon efter många många års förarbete gett ut det som nu kommer att räknas som hennes magnum opus det är en tegelsten som man brukar säga på mer än 670 sidor och som har titeln Många krokar i långdansen Finlands svenska ordspråk och talesätt och du Bengt har läst de 670 sidorna. Ja, och det här kommer nog att bli en klassiker. I Finland så ersätter den Vejner Solstrands ordstäv som kom i serien Finlands svenska folkdiktning för snart hundra år sedan, år 1923. Och Wernes Solstrand var ju den stora kännaren av ordspråk i svenskbygdena i Finland på den tiden. Han upptecknade själv mer än 5000 ordspråk och talesätt. Och han presenterade dem alfabetiskt efter huvudorden. Och det gjorde också Pelleholm som gav ut det svenska standardverket Ordspråk och talesätt. Det finns också en föregångare till Pellehorn, nämligen Fredrik Ström. Han gav 1926 ut svenskarna i sina ordspråk och han valde också då en annan princip att presentera ordspråken, nämligen i tematiska grupper. Rubrikerna kunde vara om vår herre och djävulen, om mat och dryck, om barn och föräldrar. Och eh, Carola Ekrem, hon har gjort som Fredrik Ström. Flera av hennes rubriker är identiska med de som han har använt. Och vad som skiljer hennes samling från de båda rikssvenska ordspråksutgåvorna är att hon har gett stort utrymme åt dialektala varianter. Ordspråket, eh, ger man fan fingret" så tar han hela handen, redovisas till exempel med inte mindre än ett femtontal varianter och flera på dialekter som jag inte vågar mig på att mm. återge. Och något som också skiljer Carola Ekrems utgåva från föregångarna det är att hon har tagit med sånt som de uteslöt för att det uppfattades som alltför bonskt och grovt. Till exempel, en kar ska lukta brännvin, tobak och skit. Upptecknat i flera socknar i Österbotten. Och ett annat exempel. För sent snurpar öven när dyngan är i byxorna. Och man hittar också ordspråk som verkar ha skapats av kvinnor- vilket inte är så vanligt. Till exempel. Förr var jag ung och grann, nu är jag bara grann. Mm -hmm. Också från Österbotten. Alltså många ordspråk och talesätt går tillbaka på fabler- och andra berättelser och det är någonting som- ordspråksforskarna varit medvetna om länge- till exempel eh, Sutsaräven och Rönbären och Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Båda de ingår i djurfabler som fanns redan under antiken. I Karla Ekrems Många krokar i långdansen hittar man en hel rad ordspråk och talesätt som inte finns i äldre utgåvor och som ursprungligen har ingått i en berättelse. Till exempel Vita kalvar och rö, vill de inte leva så får de dö. Är det något man har sagt i Österbotten när något går sönder eller när en spädkall dör? Men det här ingår egentligen i en äh, sägen äh, eller saga. Det kan berättas på lite olika sätt. Som handlar om en äh, ung studerad, en, en djäkne som äh, kommer till en bongård. Och äh, där äh, frågar de om han kan hjälpa dem att... Äh, Eh, bota sjuka kalvar och eh, han tänker att han ska skoja lite med dem så att han skriver då på en lapp vit kalv vill den inte leva så får den dö och så läggs den då mm. i en liten påse och eh, sen eh, blir han så småningom eh, vuxen eller äldre och, och slutar som biskop och blir själv väldigt dålig och eh, då säger de att vi har en klok gumma här i trakten som som eh, han buktar sjukdomar. Och då kommer den här gumman och har med sig den här påsen med skämtformen eh, som, som han då har skrivit mm. om kalven. Så det här är alltså egentligen ett inslag i en berättelse mm. som har frigjort sig från förlagen och blivit ett ordspråk eller ett talesätt. Jag har ett annat exempel. Han krymper som järpen mot domen. Ja, och även här så handlar det om, om en berättelse. Eh, för tyckte folk att eh, skogsfågeln, Järpen, att den, när den flyger upp så smattrade den så väldigt. Eh, och eh, vid ett tillfälle så var det är Jesus som kom ridande på en åsna så plötsligt flyger en Järpe upp med ett fruktansvärt smattrande. Och, eh, åsnan blir så oberorlig så att den skuttar åt sidan och eh, vår Herre Glider av och då bestämmer han att hjärpen ska krympa. Så djärpen ska bli mindre och mindre och till sist ska den vara så liten så den kan flyga genom en vixelring. Men det här smattrande ljudet av, av fjädrarna när den flyger upp, det ska få behålla. Och det har då lett till det här talesättet. Han krymper som järpen mot domen, domedagen alltså. Mm, det här är ju som en riktig frågesport, ja. Vad säger du om den här då? Dom for till Gud som Fribergs gurko. Ja, det är ju ett ganska ovanligt talesätt eh, som är känt i bland finlandssvenskar här i, i, i Sverige. I, så tror jag inte det är många som har hört det. Även om vi, vi hade ju det i vårt rollprogram Folkminnen då Fick vi faktiskt några belägg från Skåne. Men vanligast har det varit i svenskbygdena i Finland. Och den förklaring som verkar finnas här det var att det faktiskt fanns en trädgårdsmästare i Stockholm på 1700-talet som hette Friberg. Han var mycket from och vid ett tillfälle så hade det slagit helt fel. Liksom gurkförden hade misslyckats Så då kom man och frågade vad har hänt? Ja, gurkorna, de har gått till Gud sa han då. Och då blev det ett talesätt att de for till Gud som fribergsgurkor. Ett annat talesätt som jag kommer ihåg att vi hade med i folkminnen och som han sa när arbetet går fort undan eller när maten tar slut. Det var det här, det lider med vår skrider sa gumman när hon hade slaktat katten. Ja, men faktum var att när vi tog upp det så let det inte riktigt så, utan det här är en finlands-svensk utformning och skrider har då blivit namnet på en katt. Det lider med vår skrider, sa gumman när hon hade slaktat katten. Och det där har man då sagt i Finland när ett arbete går fort undan eller när maten tar slut fort. Men från början är det här en berättelse om en hårdhjärtad husfru och en hund. Och i... De svenska versionerna som framförallt kommer från Norrland så heter hunden Tiger. Och eh, den här husfrun hon är så snål när det gäller mat så att eh, hennes pigor de, de svälter mer eller mindre. Och eh, sen är det så här att husfrun hon, hon dödar alltså hunden Tiger och anrättar den och... Låter pigorna äta av hunden och då säger, säger de så här, det lider, eller husfrun säger det här, det lider och det skrider med vår tiger. Men i svenskbygdena i Finland har hunden tydligen blivit katt och fått namnet skrider. Mm, säger de ämnen som inte passar i folkminnespodden. Hör av er till oss med förslag på nya uppslag att prata om. Och Då skriver ni till lyssna at folkminnespodden.se och vår folkminnespodd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.